Nam, hij Matangaza ma tangaza iida, kiswiri ya lede tangaza kutoka hapa Jijini ni bujumura, karibu kodi rufta tarifa ya habari ya mchana wale utunayo anza kuamuhuta sariwake. Kadi ya afya marufukame kupandishwa bei kutoka irufuta hadi ishin natano elfu, kamase moya chanzo cha pesa za bajeti ya mwaka wa feza irufumbiri ishina, moja, elufu mbili ishina mbili na kupatikana kwa sukari bado kitenda wili jijini bujumbula wakati kiwanda sosumo cha hakikisha kuitoa kama kawaida. Na katika habari za kima taifa mseveni apishwa kuyongoza Uganda kwa muhura wa sita. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikizaji mitambo inaongozuwa na erike uimana hapa studio msomaji wako ni mii milo mwarde niyo ya bivuze. Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari kamili. Leia wa Kaza Kajaga ya kwanza na ya 2 Katani Lukalamu, Trafari Mtimbozi mkoa ni Bujumbura, wanasema kuti wa hangayiko kubwa na kupanda kwa maji ya mito tofauti. Wengi wao tayari wamehamama makazi yao huku wengine wakiendelea kuondoa mali zao. Wale wazungumza na radio Isanganilo wanaomba kujengwa kwa kingo za mito hiyo. Huyu ni mmoja wao. Tuluwa tunaona na nakuja madogo madogo, tunavumiria, tunavumiria, mbaga wanzia malenzi, ndo ya kwenye naongeze kaivu, nito kwa tunamisha vitu, minayikaa pale vile kumasomu. Tokia mwezu wa ini, lakini ya likuwa nakuja kidogo kidogo. E, tuluwa tulikopesha ndo uifu, tunamua kuitoka emu, tutaripa deni pole pole. Tunaomu msada kwa kweri, juu hii karsie etu, haina misinge, ninaenye, nasababisha ivo, ni juu ya misinge, haina misinge, juu pangekua misinge, maji vizuri ya kwenye wangekori ya tarishie kwenye ya tafikia kwa hivindoe maji ya yaendi fasi ya yaendi ya fasi moe ya tu ya na jideprase tu maanyumba mm. na sadiki ndaro zanie katibu kata, katibu kata rukaramu anaomba watu waleo na nyumba zisizo kumbwa na mafuriko kupatia hifathi wenzao tu hali iyopo kwa sasa kajaga ni hali ya uzuni na woga Kwa sababu kajaga ni mungi kwa sasa unamilikiwa na maji fasi yote. Na kwa dakika kwa dakika watu wanaendelea kuhama makazi yao. Kwa sababu maji ya kupanda. Na kwa hiyo nina pata fursa hii kuambia ambia serikali itusaidie sana. Kwa kutizama gisi mto wapa na mto rusizi njo inareta maafa sana hapa kwetu kajaga. Tunaomba serikali kama wakati maafa kuja kutizama. Gisi wanazwa katusaidia. Yomutu rusizi na umuwa wapa kunzoka. Watusaidie kwa gisi. Inaweza likapunguza hii hali ya janga ya maji ikuwa hapa. Tunawaomba watu wenye mweo muema. Kuja kusaidia kwa sababu kajaga ata munaona nyumba ziko hivi pana watu wahali ya chini. Kwa sababu kwa leo hivi yaona makazi. Kwa utafuta zile bash, hema, wanaweza wakashimika ili wapati fasi ya kulala. Kingine neza ni kaomba, tunaomba watu wanyo wana nyumba badu wazijajaa. Wasaidia wa watu wabuja wamoja umekusa wa makazi ya kuhishi ili waingie kwenye hizo nyumba namhuyo alikuwa katibu kataru kalamu alipokuwa akizungumzia uh, ku hali halisi ya huko Kajaga na kuomba mustada wa dharura na baadhi ya raia waliobomolewa nyumba katani kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura kufuatia kujenga kinyume cha sheria wanaweza kupokea shingo upande hatua hiyo baadhi yao Hata hivo, baadhi yao wanakalibisha vema huku wengine wakilamika kwamba inawanyanganya haki ya vio anja vyao. Wanaomba hatua kufanyua, hatua hiyo kufanyua tathomini vzima kabla ya utekirizaji wake. Mengi zaidi na umehe nduwayo. Shoguli hizo za ubomowaji, ulenga zaidi nyumba zirizo jengwa kinjime na sharia chini ya nyaya za shirika la ugavi wa umeme Rijidezo kwa nye barabara nambari tatu bujumbura rumonge mta wakanyosha tarafa muha mjini bujumbura. Hakuna jengo linalopatikana chini ya nyaya hizo kwa sasa ila baadi ya wali wanadai kutekeleza tu kwa kukosa jinsi mze mmoja tulie mkuta akijengesha ukuta kwa kuzinga ingatia sheria za sasa, anadai kuwa aliona kikosi chawalinda usalama, wakibebelea nyundo mikononi, kwania ya kutaka kubomua nyumba yake ndipo kumutaka atekeleze operesheni ya ubomowagi kwa kupenda kwake, na kumkanya kuwa kikaidi, watabomua wenyewe na kisha badae kumpiga faini, mzehuyo anaeleza kuwa, alikubali kutekeleza maagizo laasivyo, aendelea kusimulia mzehuyo, kuwa alikuwa na nyaraka zote za manunuzi ambazo hazikufikiriwa. Mtu mwingine anadai nguzo za umeme rejidezo kupinda nusu ya kuanguka hali iliyopelekea nyumba yake kuangukia kwenye maeneo ya barabara na kutakiwa kubomolewa. Huyu anasema kutekeleza shughuli za ubomowaji ila shingo upande kwani anadai kuwa kama ingetokea nguzo hizo za shirika la ugavi wa umeme rejidezo kuwa katika hali yake ya ka Waida, basi nyumba yake ingenusurika eti Hata hivyo kuna raia wengine wanaweleza kuwa hali ishwari Wakidokeza kuwa kwanza shoguli zilitekelezwa na wenye majengo kwa mapenzi yao Wote kwa ujumla wanazitaka nyathi fahusika kuonyesha mpaka nyeti ili kuzuia hali ya kubomuwa bomoa Kujitokeza mara kwa mara na viongozi wa talafa muhaa wanaeleza kuwa shuhuri hiyo itaendelezoa hata mitani. Devote Ndaisenga katibu talafa anasema kuwa zoezi lenyewe dinafikia aslimia tisini. Anaomba wale waligo kwenye mitaro ya kusafirishia maji kubomua wenyewe halaka iwezekanavyo Punde tunayenda na tarifa zetu. Na mtarifa hii na nilakujia moja kwa moja kutoka studio zetu za radio isangalino zizopo hapa jijini bujumbura. Tani miyamoja arubane za sukari ndizo zimetolewa na ofisi ya kiwanda sosumo tawi la bujumbura. Jumana hii kwa wahusika wakuisambazia laia na zoezi hilo kuanza jumatano hii. Musika wakutuwa habari katika kiwanda hicho hamesema kuwa Oroda da walio ikabidhiwa zimepewa viongozi tawala kwa ajili ya kusimamia ugavi wake. Jean-Pierre Nzobandola anaomba utawala kukagua endapo sukari inawafikia raia huska. Tumskimize, ana subscribe kwa radio Kiswahili wenzetu Moize Misago. There's a special big thanks to Kanyangana na Mirongo. Jana tuliweza kutoa sukari Sawa na tani miamoja arubaini Ratiba ya ugavi imetungikwa Kuna wale walipewa Jana Na nduo hao walipeleka tani hizo miamoja arubaini Kuna wengine ambao wako wanapewa sukari leo Kuna magari yenye yako ya sukari Na mengine enye kupakia Hayo mneashuhudia Mnaona umati wa watu hapo Sisi tuko tunagawa sukari Kama tulivufahamisha Tuliafikiana viongozi wa utawala kuwa Kila siku jioni, lazima nitoe ripoti kwa viongozi wangu wakuka katika kiwanda sosumo. Orodha tayari kupewa viongozi tawala ikiwa ni wale watarafa pamoja na omita. Na wawo wanaitaji watawaliwa wapati sukari vuru katika ogaiva sukari hiyo isitishwe. Swala hilo la sukari wanarifanya kazi kwani tunawasiliana na kona majibu ambayo wanatupa. Richard Yahayo laia wa maineo tofauti Jijini Bujumbula unasema kutoelewa kunako pele sukari wakati shilika susumo dinaleza kuituwa kama kawaida. Uwaleo zunguza na ledyo isanganilo wanaomba serikali kuwa sukari inapatikana. Na tasisi ya ulinzi mezindua jumatano hii mashindaro ya michezo ya askari jeshi wa Burundi kwenye shule ya mafunzo ya kijeshi marufu Ecole Supérieure de commandement et Deta major Generali, generali Prime Niongao kuwa majeshi ya Burundi alie zindua rasmi mashindano hayo ameomba washiriki shiriki ufundi na marifa kwa la kutekereza majukumu yao. Makundi tisa ndiyo yatashiriki mashindano hayo yataka ufikia kikomo tare ishi ni muezi huo mbio soka na mpila wawavu ama volleyball. Na muswada wa sheria ya bajeti ya mwaka 2000 ya mwaka wa fedha 2021 kuelekea 2022 inatenga baadhi ya vyanzo vya pesa hizo ikiwemo pesa kutoka kwa mauzo ya kadi ya bima ya afya maarufu kama itakayopandishwa kutoka kwa pesa 1000 hadi 25000 e, kwaraia wenye kipato kidogo kiongozi wa mahakama ya kusimamia mali za umma aliwasilisha aliwasilisha mswada aliwasilisha mswada huo Jumanne bungeni akieleza hata hivyo kuwa kitita patikana hakijafahamika wazi ili zende aye ameomba wabunge ku amewataka wabunge kungumba mwanga wizara husika Jandoje Ilakoze alikuwa bungeni hapo jana na kutoaendelea taarifa ifuatayo Katika muswada wa sheria, unaweka bajeti ya selekali ya mwaka wa fedha, wa 1221 mnamo 1222 bathi ya mapato ya tatokana na uzaji wa kadi ya bima ya afya ya raia kam kadi ambayo itapandishwa bei kutoka faranga 2003 hadi 25000 sarafu ya burundi kama inavyo bainishwa na sabine na karutimana, makamu wa kwanza wa spika la bunge. bunge huyo, asema kuwa ni muhimu kwa mua kategoria za walengwa kwani watu wasiojiweza watapokea kadi hiyo bila malipo. Kiwango halisi cha bajeti hii ambayo itatokana na uzaji huo wa kadi ya bima ya raia hakijajulikana katika mswada wa feda kama ilivyoainishwa na Elizenda ye mkuu wa mahakama ya ukaguzi wa utumiaji wa mari za uma ambaye pia anawataka wa bunge kuomba muanga toshtelevu wizara husika wabunge wawona kuwa wanahitaji ufafanuzi kuhusu kupandishwa kwa bei ya hio ili hali hiyo isababishe shida Sinazo husiana na upatikanaji wa huduma ya afya kwa raia. Habari zakima kimataifa. Kamparam. Lacey Yowel Museveni amekura kiapo hii leo nchini Uganda kuliongoza taifa hilo kwa muhura wa sita. Kulingana na shirike lahabali leo uingereza BBC. Museveni ateiongoza Uganda kwa miyaka mingine mitano. Alingia madarakani januari mwakrifumwagi ya 96 kwa mapinduzi ya kijeshi. Hadi atakapo fika, fika uchaguzi mwingine wa 1226. Atakua madarakani kwa miyaka 40 sawa na miongo mine. Wakati huo huo akiwa na umri wa miyaka 40. 80, wakati huu, ana umura mnaka themanina mmoja. Alishinda uchaguzi wa januari kuminane mwaka nafumbe na ishi na kwa wabwaga wagombe ya wengine kumi katika nafasi ya uraisi kwa ushindi wa aslimia hamsi na nane ya kula zote japo wapinzani nchini humo pamoja na wangalizi wakima taifa na makundi ya haki za bin Adam kudai kuwa uchaguzi huo uliingiliwa na sirikali ya mseveni na kuminya wagombe ya wa wapinzani madai hata hivyo yanakanoshwa na serikali Dar es Salaam Serikali ya Tanzania hivi karibuni inatarajia kuanza kutoa huduma ya upandikizaji wa mimba kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2021 kuelekea 2022 Hayo yamesemwa na Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Waziri Dorothy Wajima alipokuwa akiwasilisha bajeti kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka 2021 kuelekea 2022 kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC pia huduma za upandikizaji wa uboho ama bone malo kwa Kiingereza kwa wagonjwa wenye saratani zitaendelea huduma hiyo inaanza ikiwa ni miaka miwili sasa imepita tangu hospitali ya taifa Muhimbili Kuanza maandalizi ya utowaji wa huduma hiyo ikiwemo kusomeshe wa tala na kuanda jengo litakaro tumika kutolea huduma hiyo. Mwisho kabisa watarifa ya habari ya mchana waleo. Shukani kwa kuitega sikio tangu wanzo hadi mwisho. Shukani pia kwa funimitambo elike uimana. Alie niwezesha nisike pari popote ulipo. Ha, kutoka studio za lede usanganilo mimi nilomwade ni waifuze. <tune>